Të gjithë e levdit falendërimet janë vetëm për zotin tonë Allahun Gjelle Gjelalu A të falendërojmë për e ti fali dhe u dhe zime Kërkojmë salavatë dhe selamat për shëndetit më të mira Vipin nga mberin tonë të dashur Muhammedin Alehi Salatu Veselam Shokëve të ti, familës të ti Dhe gjdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira Dhe në ditën e fundit të kësaj botë Të ndërua vezër dhe të vazhdojmë në Vargën të cënë e filuam në rigjëratën e javës e kaluar Ku pas për fundimit të vargën bëja ateistat dhe ateizmin Thamse dhe të flasim me lejnë Allahu Subhanehu e Tjalla Për zemrën dhe punët e zemrës Zemrë dhe veblat e zemrës dhe punët e zemrës Apo adhurimet e zemrës Këto ketë përfshien në këtë emër Janë nga gjërat më të mëtë rëndësishme të cilat besimtari U kushton kujdes Andaj përmirësimi dhe regullimi Dhe e, mbarvajtja e zemrës Në raport me Allahu Njële Gjellalu është gjëja kryesore Nga se suza shohim me lejnë Allahu të barek e vëtjara Ati është edhe shikimi i Zotit Subhanehu vëtjara Zotit ju Njële Gjellalu nuk i shikon Trupa ton, e as veshit tona E as levizit në cilat i ka kërkuar prej përjasht Por shemo ka kërkuar Allahu xhela gjele xhelalu që ne të bëjmë ruku dhe sejdë, por nëse zemra nuk i vënë ruku Allahu xhela xhelai nuk e pranon. Andaj Zoti Jonte Bare Qe Othala na ka treguar neve në Kur'an dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në historinë e vet, se në safin e Muhamedit alayhi salatu wassalam kanë bërë ruku dhe sejdë dhe janë falë meta njerëz të cilët do të jenë në shtresën më të ultë zjarrit. Dhe nuk i ka po të dobi që si janë falë me Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Dërko që njërës të cilët nuk i kanë pa pengamberim sallallahu aleyhi ve sellem As njëherë do t'jenë në uh, gjennet bashk me ta komshi Dhe ketë kjo përshpar përshkak se zemët e tyre kanë qenë të shëndosha Ndërsa zemët e tyre që kanë nejtë afër me Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Kanë qenë të prishur Anda ketë qështja është në qështjën e zemërës pam në ligjëratën e kaluar se sa shumë rëndësi ka kushtuar Zoti Jon te barekehu te ala zemrës në Kur'an dhe pamse një numër i madh i ajeteve kanë ardhur në çështjen e zemrës dhe shumë të tjera të cilat s'kemi pas mundësi me i përmend. Sot do t'dashojmë lena Allahu te barekehu te ala diçka rreth zemrës dhe tham se do t'i marrim disa ligjërata që të shohim se çka është zemra, çfarë rëndësie ka zemra, cilat tema do të cilëni me lehen dhe izën e Allahut subhanehu ve teala, andajmë të i bëjmë dy shahyrje dhe disa parafonje deri të kalojmë tek veprat e zemrës, pasaj edhe tek sëmundjet të cilat e godasin zemrën edhe e ligjtojnë ata. E pam në ligjëratën e kaluar se zemra është baza e imanit, themeli i imanit. S'ka dikush që besimtarve së zemra ju ka bënë po har besimtarë s'ka dikush që e ka mohu Zotin vetëm se zemra ja ka mohu niha. Ande tha Allahu te bareke otana Kur'an wa qulubuhum munkira, zema te xafirave e mohojn Zotin. Zema te xafirave e mohojn Zotin, pastaj ka përmend se edhe me gjua edhe me vepra e kanë mohuar, por në ar cila e ka mohu? E ka mohuar zemra e Zotin ton te bareke te bareke otiala. Gjithashtu të ndërua vezën do ta shohim se nuk ka vepër që e bën robë, vetëm se lidhja me zemrën është e pandar. Vetëm se lidhja me e zemën, është e pandar. Andaj, aqë sa vepra e gjymtyrës, edhe e dorës, edhe e kambës, edhe e gjuës, edhe gjithë shka që ban një riu, aqë sa ka hi se me zemën, aqë edhe shpërblejet, për ndryshë është e kotë. Andaj, Allahu Gjill e Gjallu nga ka të reguar në surën e lë Furkan, surja 25 në Kur'an, nga ka të reguar se do të këndi sa njerës vepra të cilat Allahu Gjill e Gjallu do t'i merë e do t'i t'i ban pluën e fë gjalleahu hebaen menthura fete allah te bara ka wata wa qadimna ila ma amilu min amalin do ti marrim disa punje i kan ban njerës njerzit do ti bajn pluhen e hi kan dhan dietare pse i ban allah u gja pluhen e hi s kan kon te tha me zemën kan qindurtan masa tse ne ka e ka shpaç zemra e tyre ande allah u gele gele qe ka po me in kuran dhinten e munafikave kur e kan dresh nje xhami Dhe atë gjami Allahu Gjellegjellu i ka tham për nga mberi ton Alehi sallatës sëram Rënoje Që quët mezgjit dhirar Në Kur'anës urën të ube Kër e ka tham Allahu Gjellegjellu rënoje Qëfar ka përmen nga sikleti i munafikave Ila en të këtta akullubuhum Derisa të pëlcasin zemët e tëre Derisa të pëlcasin Pra ku o dhinta Ku o sikleti Ku o mërzia Në zemër Andaj e përmen nëmse Allahu Gjellegjellu nuk ka për nga shpotimet në dynjën e arret veçanërisht e zemrës pastaj i ka pasu me gjëra të tjera pse do t'i shohim me lejen e Allahut te bareke te bareke we teala para se të kalojmë në tema të cilat do të flasim me lejen e Zotit subhanehu ve teala do të shohim diçka letër rreth lidhjes së veprave të zemrës pra ne do të shohim me lejen e Allahut te bareke we teala se edhe veprat e zemrës janë të ndërlidhura njëra me tjetrën për shembull Nuk mundot njeriu me dashur Allahun pa jutut. Sigurisht që pretendojnë disa njerëz. Thonë, "Na e dojmë Allahun." Ama nuk jututën. A mundot njeriu me na e dashur Zotin pa jutut? Jo, se degradon. Andaj për shemboj shohim te sufistat, te dervishat, mbi zotronun e du Zotin në mungesë të frikës Allahut xhelel xhelalut. Apo i shohim disa njerëz për shembull, ë uh, pretendojnë se shpresojnë rahmetin e Zotit, po nuk bëjnë vepra. Dhe kjo është mungesë ndërlidhëshmaris mes mes veprave të të zemrës thot i bënkajim el gjozije thot në libën e ti bedajju el fëvajt thot nëse me dashurin dhe zotit nuk në gjithët bashk edhe frik ande Allahu Gjelle Gjellalu kjo dashuri nuk i bëndo bi ati cili e ka pra nëse njeri i thot edu zotin Gjelle Gjellalu akrejt thojnë eduina Allahu Gjelluara mirë po nuk lidhët kjo me frik pre Allahu Gjelle Gjellalu nuk i bëndo bi Kjo dashuri, thot, bile i ban zarar Bile i ban zarar Nga se dashuria vini revëzër Andaj i bënkaj e melgjuzi e njët si e, doktori i zemërave Përshar asyje, nga se krejt qështja është qështje zemëra Ma dje për nga beri jonë sallallahu aleyhi semlem Njët për, për ai që ka armi mjeku zemëra E jo që e ime kontrupa nda se veon në samun karmi me të kallzuet se ti kur dhem kria çka më me vao. Megjithëse në sunetin e tij ka edhe si udhëzime, mirë po në bazë për çka ka ardh me ta drejtuar zemrën drejt Allahut te bareke te bareke ve te ala. Tadiun qayma juzia. Nëse dashuria veçohet pa frik prej Allahut gele jalalu ia obligon zotëris. Pra ai cili e ka këtë dashuri një lloj për gdheje dhe një lloj shtrirje të uh, siguris e cilla e qoj njeri ju në shkatrim. Por shemu, si bëhet këtë dhe zërë? Në da do të dashojmë detalë kur din të dashuria në Allahu Gjeli Gjelalu, sa është e madhe mirë po sa men ansi që veprat e zemën duhet mu ndërthur njera me tjetërën. Por gjithë mund zemra funksionalë në grumbullin e veprave. Jo vesh me nja. Por shemu, do t'i përkaj me gjëzije. Nëse një njeri veqe do allahën, positutët atina, qka i Sigurinëri për shembull, kur e di se nana e vetë do shumë, çka i bën? I mshon, apo kur kur e nis me nanën më shumë, kur e bën babati. Pse? Se te baba është një lloj friqe. Andaj kur bashkohet dashnia me friqën, çka bën? Edhe e do, po edhe m'përmbahet. Për shembull, fëmia sulun me babën, sikur lulën me nanën, pse? Se te nana është më shumë dashnia. Apo fëmia e do nanën dhe ajo e do fëminë vet. Mirë, po për, për shkakse të ta vetë lidhë dashuria, si tutët asajna, ai për shembull e ngri xhanin ndaj asaj, ka mundësi për shembull sillot jo si me babën, edhe babën e do dhe baba e do fëminë. Po pse ka një lloj përmbajtje, gazet kuto ekziston edhe frika? Andaj do t'i bën këjëzi, ata çka kanë veç dashninë i shtrin kënd. Andaj ti isha flut për njerëzve, zhiten gjunahe, zhiten mëkate, kur ti pyet thot na e doim Zotin. Andaj është dojë mos mi livz veprate e zemrës. Thot i për në kajim, elgjozije, shikur që veqimi i dashuris në munges të veprave tjera, i kanë zhitë shumë prej ignorandve të mashtruar, që ti lanë obligimën dhe Zotit Gjellet Gjellalit. Kur i lev dhe zë njëri ju e obligimën dhe Zotit? Kur me ndonë se dashuria që ka e konda e ati, Mi aftën mësë mi a krypunën Sikur që i shumë platë minjezve Po të po bolë që duune, shka po do ma shumë Nuk o kjo? Duhet me ndasht edhe në ma kry dhe tiren E dhe tira vezën nuk krye dhe i sa Dvjene madhnimi, dvjene lartësimi Dvjene friga Dvjene njohuja e Dëshirave të atitës në ti Thod, kaim, el kantan, disa E dom e kështë të më ratë Thot i mënkajim, el gjozije Dhe i sa kanë than Disa prektore ignorandve Të sa janë mashtruar, se kanë than qëllimi i kret i badeteve është adurimi i zemrës dhe regullimi i zemrës dhe dënja e zemrës pasë allohu të bare kjo e tjera dhe dashuris së ti uh, deri se kanë thanë se uh, veprat e jashtë me janë mjetë e qëllimi e zemrë andaj ne meri me, merimi me zemrë e nuk merimi me me atëve cila është mjetë mirë po kjo dhe zërështë e kotë për shëtara syje nga se nuk mjë atëton veç dëshnia ne do të shojmë se fotografia apo ai uh, ta chuhen me fjalë të reja sistemi operativ me të cilin punon zemra janë grumbull veprash të cilat e drejtojnë zemrën nga Allahu subhanahu wa ta'ala uh, kjo çka lan Albanian me, me kuptue se zemra ka plot vepra ka dashninë sikur që ta përmendim qofri kemi Allahun xhelalu, ka mbështetjen Allahun xhelalu, ka madhrimin Allahu te barekehu, ka mallin per Allahun xhelalu, e ka kthimin ka Allahu te barekehu. Ekshomerand nga vepa tësë do ti të përmendim me lein Allahu te bareke te bareke ve jala. Gjithashtu dhe zër, në çështjen e zejmrave kanë fol shumë prej njerëzve. Dhe sot për zejmën flitet shumë. ë ndër ndër më të njohurit Për e që është në zemës që flasin Janë edhe sufit Të se të krejt, fejnë e këthejnë të, të zemëra Por jo në në njëjën e Kur'an dhe haditit për nga mberit Alei Salat dhe Selam Gjithashtu janë të njohëra poezit e njërzve Poezit e njërzve Qish në kohën e ignorancës Pasaj ardhen islamit Pasaj edhe ignorancës Janë edhe mas ardhese për nga mberit Alei Salat dhe Selam Flasin shumë për, për zemër Anoj të is poetëve dhe poetëve, këngëtarë dhe këngëtarëve, flasin për zemrën. Pra i kushtojnë ndërsisë, zemra më plas, zemra po mrzitet, zemra po do eksplodë dhe i bën kajim elxhiu ka kushtuar ndërsi këto rëndë njerëzve, se kanë këto janë këtej në gaflets kanë idenë me zemrën. Skan lidhje me zemrën. Kto janë që i knojnë nepsit, i këndojnë efshit, mendojnë që janë dignuë zemrës, ndërsa zemra është prishtëta. Shqalmundsi për shemb, madhëminë që ja bën dashnorës, madhëminë që ja bën muzikës, nuk ka mundsi njeriu me kanë me zemër të shëndosh. Andaj, njëra prej gjërave të sa të shinojmë nga ky var, cila allëzat është që rregullimin e zemrës ta bëjmë me shpallin e Zotit Xhelalul. Jo për shembull allëzat. Por shka i kanë bërë ndjetë tër këto, çka kanë bërë nga Sheikhul Islam Mutaimi rahimehullah. Ngase si cilim pinjesëm e vet, thot po zemër mirë kam unë. Mirë. Zakonish njerzit kështu nisë thotë zemra ime mirë, e diu ne çka duhet më dash, e di çka s'duhet më dash. O ke nuk është e vërtetë zot. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk e dim çfarë zemra kemi derisa t'ja ekspozojm Kur'anin dhe Hadithin e pejgamberit alayhis sallam. Sigur po shehim o zot. Merë vet procesin fizik edhe aspektin mjekësor. Sicili pineme mendon se zemra e ka kët mirë. Edhe ata që kanë probleme me zemrën Kujton që mira, thë so ja pompon, rre Ama ku çkon të mjeku, qëka i thotë mjeku? Mjeku i thotë, unë nuk i tishka menon të i për zemën tane Ama diagnoza, dhe dhëtë diçka tjetët Rezultatë dhëtojn diçka tjetët Zakonis njëri ju, dhe ma nëzitat me thotë, ma mirë ja mirë Nga se i frigohët smundjes, apo mirë ja mirë Ama i thotë, le e ti çka menon të i e mirë E ki këtë smuhe, ki këtë problem, dushme e morë Këtë, pse i thotë shtu, Mu mjaftu me në djene të tua, t'i munë shë mu shkatruë. A mjeku shkatë të ka dhale. Ngojën e dhe, se rezultatët e gjakit tanë, zemrës të tane, e kështu më radhë, janë kështu kështu, andaj duhet intervenim. Kështu vëzër shembul i më, më i lartë, shembul e Allahu Gjilu Ala. Na qëka më nëjnë a përvërti, someransi, na duhet me ja ekspozu, kushtimish, diagnozës kur anore, qishë në Në duhet një adhënë, Allah u gjitha zemërë, me dhënë, kjo zemërë, me Kur'an, që qipje? E smutë, e shnoshë, e ligë, e pastorë, e fortë, e ngurtë, qëfar zemërë? A o zilë qare, a o shqia do të mirë njërzve, a në ngushtohët, a zhërohet, përshemë o dhe zërë, si cili njëri me vetë, a je zemërë gjantë, zemërë ma gjantë sa jemi aska, ama kursha begatinë e Zotit të shpërndar në por njerëzi tia shasaj ngushtohet. Qoft begati fizike, qoft materiale, qoft ë abstraktë për shembull, ma begati për shembull, begati abstrakte si idealizëm, manauvie, e çanë njerëri, për shembull, ngushtohet nga dashnia e e liniëri tjetër që ia ja, ja kushton njerëzit. Për shembull, Zot Ti ia shef lot për njerëzve, ngushtohet dhe e merr natën në njëri tjetër, jo për diçka tjetër. As që lakmon parët, as që lakmon trupin, çka ia lakmon, thotë ketë doj njerëzit. Kjo smundje e zemrës. Kjo është smundja e zemrës. Andaj për shembull, zer, na, جيم, në smundjet e njerëzve, smundjet të cilat nuk nuk e prekin trupin, por e prekin çfarë? Ja ja prekin gjoksin. Megjithatë, ai thotë unë mirë. Ai jepni arsye ai që është mundja e zemrës. Për shembull, Allahu i nderlanë kanë thënë në Kur'an se jehudit e kan urrej pejgamberin Sallallahu Alejhi dhe Sellem, por dashnim që Allahu ja ka dhënë sahabëve. Andaj kan tentuar vazhdimisht me thonë, këtë se doim për ne do ta tradhtojnë eksumeral, dhe Allahu i nderlala e ka përmendur në Kur'an se a ta em yahsidun em yahsulun en nase, ai marrën ata nxjilin njerëzit Po be gatit që Zoti e u ka dhënë, kjo smund jote Zot. Dhe njeriu e jeton edhe Zot vetvetin e vet, kur di kan se do. Si ngushtohet zemra. I bot, dunyaja shumë e vogël. Sigurisht që i jetim edhe Zot për shembull, bitë dunyaës. Se po vran edhe Zot. Po vran në diskoteka, vran në për restorante ndryshme, vran në për për çka vran edhe Zot? Për çka vran? Vran për çka ka shkoniën e dhënë. Gabim me këtë lexua ajeti për sa të kufro. A keni dëgjuar çfarë dikon gazeta dalë? E kishë vraj një një një pëse Një qënë herë e ka këshilu e Mos e ledzoj jetin ka e prapaj, prapë të e ledzu Jo, hëllë Ja për drogë, ja për zina Ja për, për liksira pëse Nga se Nga se bitë dë një e se kanë Dë një në ngusht A bitë akirejtë e vëzër Njështë akirejtë, jo Nuk intereson A dhemë përshemull tije A dhemë të i sot Se një një një me haram I ka fitu përshemull një milion Kish nuk e qanë për kryet Koko nuk e qanë Ama mërë një njëri i dunjajës Edhe i thru i kish fitu be Qaj këshia jëtë 1 milion e euro Hish nuk dvejt që ka fitu Miljare kopsikleti Ama te muslimani të muslimani andrygjët Që ka fituaj? Me haram Unë e thot nuk e manë zili As kër i fiton me halal e mund haram As du me një për ata A dhem ti jo dhe zët Kur një kriminel Por qemul pëson Pse Por qemul onë gjitë me një kriminel tjetë çka thon ana Allahumma dhribi dhalimin bil dhalimin o Allah zulumtar me zulumkar shkatroj por çfarë si lëzet nga së njeriu me zemrën e vet është jo me trupin e vet me zemrën e vet jo me trupin e vet ama ti jeni zemrat e smuta se si se si grinden njëra me njëra me me tjetrën ana do shejhul islam utaymi rahimahullahu teala në përmbledhjen e fetvave të tij në volumin e 10 ë uh, thot Allahu ja mëshirov thot dia të sinë Allah u Gjellegjellu e ka bërt të lichme dhe e ka bërt kërkuar dhe regullimi i zemrave të njerëzën në mënyrë të lichme shukës që këpërmejnë regullimi i zemrave në mënyrë të lichme pse, se ka rrug për regullimin e zemrave ama këto rrug janë të palichme nuk janë të lichme pra a i thotë në të ndrejqit zemra të... amë nuk e lichme ajo nuk e e legjitimuar Thot që i khulisamut e mi Rahimahullahu ta'ala E lishmja është prej rrugës E cila ka ardh nga shokët e Muhammedit Sallallahu aleyhi ve sellem Rrë cila veze rrugëa me të cilën e i regulojmë zemrat A ne të tashohim, elejnë, allahu, të shohim E lejnë Allahu te barek e jo, vëtëala Nga fjallë të sahabeve Nga fjallë të tabiinve Nga fjallë të djetarëve të mdoj Se si regulohet zemra Rrugë Rrugë janë kanale me të cilët njeri ju E regulohet zemrën Sa i përket njerëzve të cilët kanë ardhur pas shokëve të pejgamberisallallahu alaihi dhe sallam, thotë, nuk duhet që fjalët e tyre të bëhen bazë. Pra nuk duhet që ne ta rregullojm zemrën ton duke marrë për bazament fjalët e të tjerëve jashtë shokëve pejgamberisallallahu alaihi dhe sallam dhe mentalitetit të mentalitetit të tyre. Të thotë, edhe nëse ka mundsi dikush prej atyre që kanë ardhur mavon, ai i ka arsyet e veta, i ka edhe shpërblimet e veta, por shkak mundi çka e kada. ka dhënë. Ka vezë njerëz, sikur që na do ta shohim për shemb, ka vënë Sheikh Hulsaudemia se ka njerëz të cilët e kanë shëruar zemrën e vet jo me rrugën e lehtëme, por për shkak sinqeriteti që ka pas këngjeri, Allah e ka shpëtuar. Allahu jela ka shpëtuar. Për shembull ze, një figurë prej figurave, Ebu Hamid al-Ghazali i qëri ka ndru jetë në vitin 550 hizrit, nga hizriti Muhammed a.s. është personitetin më i diskutua një sërinë islame, inteligentit, dhe lisa ka thani mam i bluketiri, këj njëri është nga kokat më inteligentën dënja që janë pa. Këj ka hi, kjet i kjetë rrugë ti ka provuhe, krejt rrugë që, që eksistojtë. Edhe në fund ka përvunduhe se rruga më ngatë që mund njeri ju ta meremeton zemrën e vetë është, normal, Quranit dhe Hadizi në m Shejhu li Samutaini tha, "Po pse kjo njeriu mbet muslimanëve, nëse ky ishte i sinqertë?" Andaj tha, "Ka mundësi që ka rrethe të veta, a do Allahu dia për shkak sinqeritetit e shpoton, ama kjo nuk ka rrugë e jona. Nuk e nuk e nuk, e, nuk shkojmë kësaj ruge." Apo, për shembull zot, ka mundësi dikush në ruk jot liçme, jo ngjade, jo me shenja më të qarta, mrinën me nivën ku ti dhash më mrinën edhe ti. Apo, ai ka shku rreth të porçar ko lodhë u raskapit Anda ndikush tot kishmërie. Ça thotë? Shujurçi pas kamni. Po kë nuk ka rrugë. Pse i ka roki knejë anë anë? Jo, rruga është shumë shumë më lehtë. Rruga ka ne. Andaj pse kamri aj shujurçi kamni. Andaj do Sheikhuz Ahmedia, shujurçi kamni alhamdulillah shujurçi. Po nuk ka kë rruga e Zoti subhanehu subhanahu wa taala, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, thotë andaj ai i cili e ban ligjërimin e tij në dije dhe në bazamenta dhe në degët e xheriatit, në librat Allah, e Allahut dhe sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ajo që ka ardhur nga sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tërë të parëve dhe ato që kanë ardhur më vonë, thotë kia ka qaçur rrugën pejgamberike. Kia ka qaçur rrugën pejgamberike. Gjithashtu, sicili që dëshirat e veta, ibadetin e vet, veprën e vet dëjimet e veta për rregullimet e zemrave, të cilat kanë të bajnë me bazat e veprave. E bazat e veprave që ja do të shojmë, dashnia, frika, shpresa, beshtetja në Allahun xhejelal dhe të tjera, prej Jengdev, to Sheikhul Saudia, prej Jengdev të zemrave dhe veprave të trupave, të cilat janë të ndërtuara mbi iman dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në udhëzimin në të cilin ka thënë Muhamedi alayhi sallallahu selam me shokut e tij kia ka qacylluar rrugës pejgamberike. Kia ka qacylluar rrugës pejgamberike dhe rrugës së xullzimit të imamave të muslimanëve. Analizën ne shajnojmë, shnojmë që zemrat tona vebrave zemratve tona, punët e zemrave tona me rregullu, por me mënyra të liçme. Për ta prorizemë ja fjalës së Sheikh Husan Demić ka arëzuar. Për shembull, se janë ibnave Runa Zot ka një smundje çoftë let çotë madh. Allah u shëroft të gjithë sahabët e muslimanëve. Për meshëruve zë zemrën ka shumë rrugë. Ka shumë rrugë. Ka mundi di kur vëzer, për shkak se zemra ka shumë pak, apo trupi ka shumë pak, me disa çajra, me disa ëh langje e te kalon. A mënana më bëu baba, thamë dhon, "Ej, ej, e, e, e dinni vlla musliman, tu pi çaj u ka shnush. Shi çje jo u shnush. Am pakë nuk ka rruga e durr për shërim. Nëse një doktor po u ne kan filan smujën, çka i themi neve? Ai thonë na aj, shko te ai vllai me çaj çka jo, po shnoshka? Jo, them shkoj te doktori. Ai joni dot, po pse te doktori kur çeki kik e ka tej kalu smujën, hiç pa shkuën mjek. Çka themi ne? Shi ska do shekhul sa më te mia. O alhamdulillah që ju kash nosht, ama këu nuk këu nuk ka doktor. Vini lekë shavaz. Shuçirçi i kaloj. Pse i kaloj? Shka ku imuniteti smuja son e fort, e ka mbujt, e ka mbujt, e ka e ka fitu për shembull me pak. Ama vjen një tjetër për shembull ozot, t'i jap një tin çaj, ja shton zmuja. E tash çka bëjmë na? Tash. Kto është rreziku? Andata Sheikhul Samedia, ai shkaf shton me rrugë tjera në na thon alhamdulillah që ka shpëtuar. Ama bazament e bën kushë doktor i kësaj pune. Kushë doktor i kësaj pune? Hnaj, ne nuk duhet t'i marrim, domodin. Shërimet e rrugëve, apotekalimet të smundjeve të zjat ndodhin për X dhe yl-arsysh që na nuk i dina për bazë. Në bazë e mbajmë mjekun. E bazë në shërimin e zemrave çfarë kushtovëse? Ësallahu, fjalë e Zotit, fjala pejgamberes sallallahu alajhem, dhe fjalët e sahabeve dhe krejt çka vijnë prej ulemave në këtë vi. Do të thotë kanë thënë, unë jam me Allahun pejgamberin sallallahu alajhem dhe sahabë. Unë jam me Allahun pejgamberin sallallahu alajhem dhe sahabë. Sicili ço thot, unë kam në rrug të errëta, nuk e marrim për bazë. Nuk e marrim për bazë përballë qelizatorëve kam në mendje të ardhën në këtë në këtë ë kontaktspra çështja e zemrës, çështja e veprave të zemrës është çështja e madhe. Është çështje e rëndësishme. Nuk ka dikush vëzhgat që prishën ose i, i është prish zemra. Nuk ka dikush që ndrejtet, vetëm është ndrejç zemra. Madje vëzhgues nuk ka dikush që shkel kamba e tin xhennet, Allahu na vofë xhenetlive versus zemra e ka bosht nit. Wallahi zemra e ka bosht. Amunë më thon për shembu A keni padën ja jetë. Ju ka rami rasizën ja jetë. Allah e kashti filanin xhennet se shumë dorën e heshme e ka. Amunoj me ba, bile me nidikanti, me lini hoç për shembun me hiq fjalën ashtu. Do të thonë, mundon ajo ikë djuhës. Tu dosh me thonë, pse ka pa po zemrën e mirë, ikë djuhë do të dorën e mirë kish pas shumë. Kamën e mirë kish pasu. Ti mini ardhu ka djuhë. Ikë djuhë. Shumunë të ti kande mira pse i ka ka internet. Çfarë mund të jos? Ose po shemoj me këto muskulat të forta. Që Allahu xhelal ka dhënë atë, po pëlqejn këtu ç'i ke vëzatuk këtë trupin. Hajde injhelat. A kosh këtu? S'u kenin ti pse? Se Së nuk është e hishme, nuk i takon lajë mbarrë, si takon Allahu xhelalualla ç'mi pa dhe mi vlerësua njerëzit për nga, për nga tjashmët të të e tyre. A po shem unë janë me dhën lëkurën. Ç'i fal lëkura këto. Këhveçën xhenat do të më i. E ku mund të dalë kjo? Sahabët e pejgamberisallallë kur kanë dhën luftë me paganët Parë kanë të në dhe zërë, ju kanë të në uluqë Uluqë minë e kufar Ilë gjumë minë e kufar Se, su koni madhë Koni madhë, ka posë pamje Ka posë dukje Mirë po konë gjenë e mli Nuk konë gjenë e mli, ju dukë në zotë Andaj Allah u gjenë e zërë, nuk i vlerëson njërë Zipë nga pamit e të të të, të të të të shohim hadithin e Bengamerit Salallahu alaihi wasallim Para kësaj dhe zërë, të shohim se Për qëfar bëhet fjal të qështja e Qëka keni përqëllim në me zemër? A është kjo organi, këtu qëka është Sikur pompa Sikur pisha Prej druve, ato pjesët që e kanë Jo, në të shumëmi qëka është për Në gjurë në arabe dhe zërë, zemërës i thëjnë kalb Kaf, lam, be Kaf, lam, edhe be Kale be, kalb Kështë e i thëjnë, a da i përmenë në vijëratën në kaluar Kulubuhum, kulubuhum, kulubihim Kulube hum, eksumerat Kalb, kjo na kenë për çëllim zemra. Ne fjalorin tonë çndron zemra. Përdorën fjalorin tonë, gjuhën shqipe, ë dhe osh për çëllim kjo, çka ne e shinojmë edhe shpirti. Shpirti, porse unë nuk ul tonë as diku shpirtmit, na kenë për çëllim zemrën e mirë. E kemi për çëllim zemrën e mirë. Po për ta detajlizuar se çka konkretisht na kenë për çëllim, do ta shohim në uh, atë që e ka marrë gjetarët në uh, kontekstin sheriaatik. Filmin e dozat, pra, gjua e Kur'anit e nje vëzërim me emrin qalb qalb duke qenë ka vermen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam junarabe emri qalb qaf lam e ka di kuptime rreth kësaj pasaj sillen gjithë fjalët që kanë të bëjnë me zemrën në junarabe fjala qalb kuptimin e parë e ka çfar halisush shayy wa sharifu çdo sa në çka është ma e mire e diçkaje dhe pozita ma e lartë një diçkaje i thojnë kalb andaj arabët i kanë thanë sendit matë mirë të njëri shkaje ka kalb andaj edhe kur, kur të flasin për shemull edhe për pasurin edhe për gjera tjera i thojnë kalbu shem ma i mirë i sen maj, ma krijesori i sen ne e përdojnë për shemull kyç që krijesori i sen që këso i thojnë gjuna arabe kalb Por pra, gjaja më pozit, gjerash, e pastër dhe më e rëndësishme dhe më oposit te një grumbull xharash quhet qalb. Nga grumbulli vëzhsh ai ka inici, cila më më e rëndësishmja zemra. Më e rëndësishmja. Anda njerëzit ata kur i përshkojnë kët xharat, kur kur kur gëzohet maksimum, çka thot, afut më gëzuhsini? M'u gëzuo dora, jo m'u gëzuo zemra. Pse do pra, të m'u gëzuo zemra? Se pra unë po të kallzoj se më e më e rëndësishme çu më ka gëzuo këto xharat më së vet. Po këto tjerat më zvet Edhe kur mërzit e qka thot Më mërzit zemra A i lotët i ka Edhe trupi ju ka Edhe, edhe, edhe mërzia vërjet edhe në ftyr A ma i thot zemra më ka mërzit A na vezë njerëzit e përshua njërë më të mirë Dhe më kysh me zemra Dhe kuptimi i dyrë vezër është se kur gjithë shka Këthehet Prej një ane Në anën tjetër A rap t'i thënjë në talbë Pra bërqenjë hollë E ki flejten, nga kja anë Që kjo operacionit? Nga anë atjetër i tëjnë kalb Dhe kjo shumë e nënësibës e të zemra Se zemra, cilsin mët pandarë që dhe e ka, kjo Da, këthim, për një anë një anë Herë këtë dhejtë sëtu, herë këtë sëtu, herë këtë sëtu Andaj për nësëm, shumë ka badoa Allahum me thëbjit kalbja ladinik O zot forco ma zemën time fenetare. Çast shumë rrotullohen. Ma ditë ka ardhur hadith nga pejgamberi e selam se vetallai sallallahu aleyhi ve selam ka thënë zemra e çujt zemër, por çka rrotullimet shumë të çaj ka. Po çka rrotullimet shum të shumëta çaj ka. Atë ai ka përmendë dihetarët në koment se kanë thënë ti e ke një njerëz në sabat do diçka, na kisha më thot s'pedu. Na kisha më thot nuk e du. Dhe na do do të përmendim shembull nga nga shembull që kanë selë dihetarët. Në kuftimin e parë zot të xhues harave se xhoya e pastër edhe më rëndësishmja nga grumbulli i krejë gjërave, quëtë zemër në këtë kuptim është qujtë zemëra përshar asyje, nga se sendi apo gjëja ma kryesore në grumbullin e gjërave të njeri u cilë alëzër, zemëra gjëja ma e lartë të njeri u cilë alëzër zemëra organi i cili është përgjegjes për të gjitha ndikimet për të gjitha përgjigjet për të gjitha Në sistemin e njeri ju cilë a vëzër është zemra A të ti, kure merë përshemur Cilë ndo vepor Merë i përshemur të ligat, runa zot Vrasja pahak Zakonisht në përshkrimin maksimum Që njerëzit e përshkuj një kriminat Që ka i dojnë, qishja ka bojt zemra A thënë që shtu? Përshemur kërë nakin apo në televizion, runa zot Kriminel që vrasin fmi Apo kriminel që vrasin fmi Përshkrimi të mat e gëra çka është përshkrujt poezi çka është përshkrujt çfarë zemër e ka pasur ai që i ka vrar fëmijë pse çka ka një të zemra se zemra është për gërgjës ç'i ka marr kë vendimin se dora vlezon i përgjigjet zemrës anda për shembu ti e ja gjen njëri për shembull amuleve zon një njëri normal një njëri normal eden me dhunim i thon hajt vrojë fëmijën çka thot smuj ç'kjo nuk mundem çka i bje po çto Zemra nuk malle, zemra nuk malle. A keni pa vëzhgjer njerëzit, njerëzit. Në skena të palakmëshme, çfarë heke heke s'u bë shoh. Çiqë ajë që s'u bë shoh se shini, shini nuk, nuk nuk nuk nuk nuk ka, në, në shini nuk ka diçka dot boll që s'po muj me pa mo. Jo. Po zemra vot mjaft, nuk muj me duru mo. Shumë nëse ka skena të lufte, çka thonë njerëzit? Largoje s'po muj me pa. E kjo vëzhgjonish përgjithësia e zemrës, por veprat e, për veprat e Njëri ju, kështu vëzër është edhe në raport Njëri ju vëzër Krej vej për shka i ban Zemë e ka, ka bojë Ndash të mira, ndash të kësia Andaj Allah u gjeluala e, e, e shpërblej njëri ju Në bastë, zemën e në akhirat Zemën e keqë e ka posë Zemën e mire e ka posë E kështu, e kështu më ratë Andaj, ne e gjenjë vëzër Se vendi Ku buron dhe përgjigjët Dhe reflekton Ndash në të mënduar ndash në perceptim, ndash në nënështrim, ndash në dashni, ndash në bështetje, ndash në urretje, dhe kretë prejtë veprave të tila, kretë qofshin ato të mira, qofshin ato të qia, qofshin me shie, qofshin pa shie, kush përgjigjët? Zemra. Dhe ajo që si të sot me ketë këto, ajo që si të sot me kretë këto, ketë të vepra. Kjo është kuptimin e, kuptimin e pa. Në kuptimin e dytë, zemra, pra n thimi i një diçkaje nga ana tjetër. Kjo thuhet në gjuhën arabe qalb. Adohet në arabë qalb al thaub qalba şey qalbahu hawalahu dhahran li batn. Kan than e ka kthid diçka nga ana tjetër prej për shemb sipër vesh nga ana tjetër prej prej, prej në shpinë në në bark çka i thonë qalb. Etash pse oshtuj zemra në kët në këtë marë. Kan al jetarët është juajtur zemra në këtë kuptim për shkak lëvizjeve të shumta që i ka dhe ardhijeve të shumta që i ka prej mendimeve, dëshirave, besimeve, urrëteve dhe të ngjashme. Andaj ti je njeriu që po shemoj. Por shemo siç e ka thënë grupi nga bej sallallahu alaihi wasallam. In sabaa do imanina ksha me el. In sabaa elo apo Në sabë e urrej në kësha me do Si ka mund si vëzë e kështu Nga se si, zemra është nga gjërat Mos shumë ti qëpësot në dryshime Në dashni dhe urrejtje Njëriut mund është më janë alësinin Mund është më janë blokuë dhe Veshi Mund është më janë blokuë dhe durt Ama zemra e vetë snadet Zemra prapë vazhdo me punue Me urrejtje dhe dashni E kështë më rad A e kini pa vëzër njërzit Për shimbul Mare nan si e cilë e do në vladin pakusht që të më do në vladin pakusht pra e vladin si ka do një milion e euro për me dash nana jo, natyrshem fakti që ka lind nana këtë djall, këtë vajz vajza dhe djalli e do një ta natyrshem apo, që ka ndodhët dhe zem? që ka ndodhët me zemëllën? zemëna për shimëllën nga dashnija e madhe që e ka për e vladin edhe nëse e vladin e banë Zullu ma sajna Përshet të asin që ka i thot Ani Ska problem Ska problem Ano shikohet Ka pas Ka pas Kemi përmenjnë raste Kemi përmenjnë disa përrej rasteve Që ka pas Raste që e ka E ka, e ka therën thik Nanën e vet Dhe që ka ndohet Pastaj Pastaj pas therjes Pas therjes Apo Ka intervenu nana Me organet e vetë zir, Që me E shpëtu ata me shpëtu ata edhe pasi ka palmion lëndime djali që ka basmuge e kse me ra nana me ketata që e ka godi djali vej të krejta ashtu qëfar kanë do dhe vezër praka kërua që tani e qishpozre zemre e djali qëfar argumento këtë Public se dits開始 kur da nuk nuk nuk trupi më nuk nin anën dhe spirits ne e kjëmë e ngu mene në, në terase Jusufit kur e kanë pa grat e palatit Jusufit nga mahnia e madhe çka ka bavezur nga mahnia e madhe faqat tuan a idiehun i kan pre durte to rullazh a disadan dora ti mun kani vet deshëm a keni pa për shembu njeri kuron me vet diete plot edhe me frig për shembu injekcione ndryshme kështu me rad keni pa si si tërhiqet kadale mo pse se, se ka parandjenja mir kur ai angazhu me diçka tjeter a ki pa njeriu për shembu ozher mer kështu kur ik apo kur do diçka Ta marmi, përshimbo Se na neves ta ka Na ka rasiz me po diska shumë bukur Por Ndodhe dhe tek e ikmja E një pa dhe zë njëri kur ikpi diska E përshimbo ikpi qenit Abo Hin na përthera E në kamën Për momentin nuk e nin Kur shkojt e shpija Lumë ka në mba Për për përse si ka ni Friga për me shpëtu Ska nije Edhe ona tjetër dhe zër E një pa di kush kur e do në di kanë E një pa Edhe kur se do Po shem kurë do, shkon ja jap këngëtarës 20000 euro. Marr i thot. Ajo, nëse ajo mi don, o burr, shumë janë. Marr edhe këtu, mos më vujti më shumë, se zemra ju ka knaqur. Kur vjen e përthe, po çka kjo punë? 20 dinar i lipsin. Apo, a 20000 euro për këngëtar nuk janë shumë, Pse? se se zemra ja do. E pastaj jo haxhi i shtrenjt, jo Ramazani i shtrenjt, jo ajo shtrenjt, jo zeqati si epot. Ne të punojnë njerëzit, ajo këngëtarja me 2 saat. Ja merkej që ka punu 14 në Gjermani A i të dhe, qëka shënë, edhe një 14 tjera Pse? Ani të dhe, zemra Zemra ja ka dasht A dhe, të, kështë qështë janë me regullu, zemrën Tjerat janë, këtjerat i nështrojnë Dhe, ka anë nga e buërera, ka dhe në gjithë Shka i nështrojnë zemrës A jo mbreti A jo mbreti Andaj, në kuptimin e dyvezer O shquaj të zemra thimi diçka e nga diçka tjetër zemër për shkak të rrotullimit të shpejtë. Andaj ka thënë pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe selam, madhinsa se kanë i imam Tirmidhiu edhe të tjerë nga dijetarët, ka thënë alejhi salatu selam ya ja, muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ka thënë alejhi salatu selam o ti cili rrotullon zemrat mbaj zemrën time në feën time. Si ka bodocë ç'të duhet? Se zemra rrotullohet, rrotullohet. Janë një shembull, ka bëra ibn Qayyim el-Juzejni shembull për ta kuptuar. Dashnia e vërtet duhet ndërtohet mbi vlera. Për shembull shehoku Sami Demir ka një shprehje, thot Zoti duhet për nga çënja. Vet vet çënja Zoti duhet. Hiç, hiç pa të dhënë kur gjatut më dash. Po padem nosa të ka dhon. Ai At, ka dhon jetë. Apo. Dhe njeriu nuk duhet për nga çënja e vet. O njeriu ti e do për një lloj, për shembull Zot. Pse ti e do baban tani nuk e do gjyshën tani? Se do nën në ton nuk e do kush i këndon tane. Apo pse ti e do ai vladin tan dhe njëtin e vlad, më inteligjent, më i bukur, më i mirë të kush i jes? Ti thu po po, po çfarë jemi? Çi kjo që i bën? Çi nuk duhet për çënjet? Ti s'dash për çënje, ti s'dash atë më shumë. Po ti e do ai vladin tan. Apo ai vlad... kini po këto okay, nëna në thonë, s'ka si ai vladiem. Këshillë, vesh kërdën i har. Ai nosh shira ty. Apo nosh shira me kërdën. Taknos zemën, se jo nosh zemën kësajta. E kusht është ajo qenje që duhet për nga qenje e vetë Allahu gjeni gjelalu Mirë dhe zër Por shembol Qështë mundet njeri me rëtulluat Qështë rëtulluat në zemra Por shembol dhe zër Vjen mjeku Edhe thot Dushmi visë të barna E merti barën Katran e hitur Nuk shkoj ka këtë Nuk shkon E ta shka bandi dhe zë kur nuk shkon Qështë menjën, të ndronë menjën ti doktori Thot nalu Thot ti jetu vujt për qësajna E qiki ilaci, ka me ta e këtë që këtë muje, ka me ta shoru këta, ka me ta bo këta, për i të mirave. Ti qati ilaci, që e këtë shirë me gërdi, që ka thu, bere. Pse? Se tash përsto 1, 2, 3, 4, 5 për i dobive që ka thu, mu bëje dashme. Më dhe zon, jesë janë edhe adhurimët, ti kur mërtë të këbirë, Allahu Ekber. Abo, e randës namazik, atë në dhahu gjellu alën Qur'an. Wa inna ha la këbiratun illa ala lëkashi'ina alledhine dhe dhunnuna enna Gjele namaz në Iran Mu ka vëzë namaz i let Kite bon Kite bon Qikar dhe zë njeri ju sa ashtë namaz i Iran Gjasht sahat Dhe zë sahat rinë qajtore Ku qot ka, ju kanë pin me kame me dur Hisht nuk i dhënod Walla hisht nuk i dhënod Edhe bile i thot ati në esër Vina pet Namaz dhe zër 5 minuta E gjinët e botës më lidhën Me e të rruën Apo, ekipu 5 minuta. Po, shikojëse, vallahi më e pas na knacien. Mos po fas me për, për, për knacima të nuaja. Po u bof ul për knacin, ma, thon, pa i nënshmu kërkan. Knacina nejes në çajtorë, kot te kot. Gjith gjith sa të sahat shkojn kur kush nuk, ai keni po di kan të u çu bë çajtorë, më thon, domon un zhvi kur mo këto. Në kot te kot ma ubi vaktin. Jo. Se? Se ka po me çef. E ka po me çef. Apo, derisa kur vim dëzërt te çështja e Namazit Se ba të Eran dhe zër? A dhimë se ba të Eran Se në nuk edhim me kanë kemi pun Shka tha Allahu gjelluar Inna halë kebira Eran është Nëse ti del para murit Eran Nëse veç qëlimin e ki për para Shumë qësh me nejtë qëtu Se me nejtë A ma kur thua është I të fol me Rabbul Aleminin Me Zotin i të fol Farzë e kje Patjetër e kje Gjennetin e ki qëtu Po e la me gjenemin e merë Shka tha njeri Rëj qëtu Gjenneti kan Ande, a ndaj Agliponit mundem u vëzë. Mi thon diquna kur gjao mos ban. As fjalë, s'ki nevojë më mësu, as asnjë fjalë. Vetëm recetuar. Po nejtë pas sahat, për çdo orr, për çdo pas orr të paguim 100 euro, vetëm me nejtë. Apo, ditorja vlezë njerëz, sa sot sa është. Muji 3-400, apo. Me thon di dikush për shembull, për çdo orr, për çdo orr. Vetëm rë kur gjao, biçse ka rikë mos lëviz, për çdo orr ka ka sa. Pe zona ka një 100 euro. Apo, me tërkuz, o dhe zë, me litari, shmi lidh Apo, edhe kur të kishar, me thonaj, qumë, zhona une O dhe zë, parameno Allah u gjira I thot, njeriut, pas minuta Gjennetin, përndryshën gjenem Me gjitha të siklete Plus her, hajarës salat, hajarës të thirë për herë Ha i aros salat, ha i aros, ta kujton O dhe zë, me thonë këti të kësho, për shepull Mere, shefi jotë Shefi jotë që ti shkon të ajnë bun A thiraj për ditë me thonë E, mësa arome ardë Jo banë ardha tonë këtu, e banëm variation, unë steri për ditë. Bile bile mos më shku, thotë ditë të që arda, parshia, del bimune. Po shehu ti pse? A ki drejt me thon shefit? Po pse s'u thënë shoj vëlla? Ty, unë më thirrte ja. Unë nuk të jeta më aty. Dhe për rahmetit Allahu ka mujt ne ardhmë të kallëzu. Ne ardhet. Hajde si duushim ozun xhanamin. Jo, s'e ka vój këtu. Pas harrit hay ala salat hay ala felah. Hajde namaz, hajde më shputu. Pse oj vëlla? Për rahmetit, jop, që atutët ti, anë atutët në e vëzoti, ahasha vë kella, i madhështë Allahu gjelluara. O dhezër në shefi, qka, përshimu, a ka dikun, gjenje dikun, nuk e di, për, për një urit e mija nuk e di, që ndo një firë, mdu nja, marveshje banë me punëtorin, se për gjdo ditë që ka ki ka me orënë pun, kanë me, thir, me veçan, dit? Zonja gjumë, e thirë, me ftesdë veçanë, për gjdo ditë. Mosta zonje gjumi, e thirë, a ka dhe një firë, për gjysht Allahu i jlela por shkak se zemra jote vazhdimisht është ndrotullim e sipër, vazhdimisht është ndër kaçut thirrje. Për çdo ditë. Për çdo ditë, për çdo ditë. Por sa ra si vëllazë, vetëm e vetëm ti rregulloju. Vetëm ti që ti ta, ta fitosh xhenetin Allahu xhelu xelalu, ai shikon se sa sa egër e sa të ashpër janë sistemet e dunjas administrative, nuk tolerojnë vëllazët. Mos më shku disa ditë pa arsye të përzojn. Allahu joha 60 vjetu ze njëri nuk i përgjigjet, një ari përgjigjet me sinqeritet me dhebësëmëri, me bindje, i këtëhet Allahu Gjellu Allah, që ka dhënë a.s. me në këne akhira kelami, kush do të që fjallë e fundit e ti, është la ilaha illallah, Muhammed rrësullullah, mukhlesan min qalbihi, sinqerish nga zemra e ti, endar nga shirkë u prej Allahu Gjellu, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Uh, për nga mberi jonë sallallahu alihi vë sellem uh, Adhin se kanë zhin imam Ahmedi Edhe imam imnu Maje dhe të tjerë nga djetarët e muslimanve Me gjithë së adhitë e shëtë i diskutuar Mirë po është uh, për bazë uh, i mjaftushem Se ka të në alai salatu e selam Inne me sumje lë qalbu uh, min të qallube Zemra shuojtur qalb gjur në arabe Zemra shuojtur qalb gjur në arabe Për shkak të kallubi hi, për shkak rëtullime dhe që i ka shumëta Inë në me mëthalu l'kallibi ke mëthali rishet i mbil fela Të allë qatë fi asli shëgjaratin të kallibu harrihu dhaharan li batnin Ka thënë a.s. Shembuli zemrët është si shembuli i një pende, i një fletet hol Apo? E cila është e land në shkretir E lidhur është lidh për një pëm prej pëmbe të shkretirës Një frimë a qështë vjën dhe zërë? Vjën një frimë e gjithën, mërë gjithën, rishën, penjë. Frimë a që këvanë? Që pashë, patëm frimë. Shëllë Allah unë arru nga dënimi i tina. A patëm frimë? A shëpë në isënë kështu? Pastaj, nga ona gjithë, pastaj, nga ona gjithë. Kështu do tani sa do sa shumë zemra, e shënjër bardh. Pastaj oposhi, pastaj prap bardh. Pastaj një herë doni punë, pastaj s'doni punë. Një herë doni njeri, pastaj s'doni njeri. Çfarë ndodh, vëzhgo? Kjo është zemra. Nëse sa do, vëzhgo, kujdes për këtë zemër. Nëse zemra vëzhgo, nuk ka ndonci ana do filan e Allahut. A pe do të vini punat, a nuk pe do? A të dorë zemra jote Allahu xhelaloj. A ka takat zemra jote minait Allahut, gaditu, namaz ajo. Arre zemrajot e kurthellau mos e xhiqni asa haram, pra prapte e xhiqse, se se ka rrotulluarën edhe jote. Po shem o Zot. Thati bon kain me juzië, me dit robi. Çka fiton te Zoti? Për ni shikim kur e ul prej haramit, më japu më të bukura të botës, rend më arrit me reanimit, saf saf, ai nuk e xhiqet. Po por shkak se zemra thot është e prisht, dhe nuk e njeh zotin e vet. Dhe se di se Allahu sa e do ket ulë shikimit, ai çka ban? qoftë diçë haram po u dash me këshir. A tjetrim kishe më i më shumë do të vej dashja ta dashiri kusha. Po çaj çajo, ni ha gjosha, pastaj çash prishet zemra dhe zot. 1 2 3 10 20 100, është zemra jote pastaj haramin haram e ul e ultonin. Fillim të harava. Pastaj pa pak, haram, pastaj ha, halal. Ndryshon ose A na idut me mbajt zemra, çka falaj sallallahu a, ya muqallibal qulub, atis li ratullan zemrat, mama zemrat. Elush me Allahun, çka Allahut na ban zemrat tona devotshmori, Islam, iman, në ato çka don Allahu subhanehu, subhanehu wa ta'ala. Dhe do shohësh se kjo ka ardhur edhe në për fjalë të ndryshme, por shem ka ardhur nga fjalë të sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku shem ka thon Abu Ubeida ibnul Jarrah radiyallahu an, ka thon metelul qalb metelul qalbul mu'min. Uh, mësiu usbur yteqallb kulleuom kaza w kaza marr ka thon shembulli i zemrës e ubeid mundu jarrah radiallahu an shembulli i zemrës së besimtarit por sikur shembulli i zogut sa ndit rrotulloz zogit kështu kështu sa sa ndit sa rrotullimi ban zogu kur fryto lom amun me anutin me anin zogut sot sa u lvizë kuaj kush e di ata ose kështu është edhe zemra andaj don stabilitet Allah e ka të bitë këtë Kur'an, e ka që për nga më berin s.a.s. Ka që djetarët, muslimat sëtë e shpegojnë dhijën, për të fara së ju vëzër që nejë mi mbajtë zemrat të kontroluara në adhurimin dhe Allahu subhanehu, subhanehu, vëtjale. Gjithashtë të vëzër, zemrës i thonë në gjuhën e arabe dhe ka përmejnë Allahu të barekje, vëtjale, në surën El Isra, ajetit të redhet e gjashë, shikur që të ta lezojnë, Një është qëka e kanë emënin fuat E kanë për pikë zemëri Zemëra fuat Se është qëtë dhe zemëri Zemëra fuat Thëtë Allahu gjellë gjelalu në Quran Në surën El Isra, ayet e tredjet e gjash Inna sëma Wal basara Wal fuada kullu ula Ika kana anhu mës'ula Thëtë Allahu subhana vë teala Med vërtet dëgjimi Shikimi Dhe el fuad Dhe zemëra Për të gjitha, të gjitha këto do të ka përgjithsi Do të merë në logari E fuat ka ndonë djetarët e l'kallë zemra Pse është qujt e l'fuat, e l'fuat, zemra, fuat Në gjuna arabe vexer, fuat që dhe më thonë të fe ud Kur kallë diqka shumë Kur thonë një gjithë vexer diqka për Me përshkujt një sitatë të saktuar vetën Qka thotë mu kallë zemra Edhe për të minë dhe për të keq Por shimu E ka pa po një vetur të mirë si ka pa, thotë mu ka zemra tabel. Kur i ka hallë zemrën për diçka për imrziave për shembull e ka u ka djeg diçka zgjathot zemra mu ka hallë. E arab, shqipoj vetë. E lidhin situatën e shiuar dhe ja vënë emrin. Kush ka hallë në këtë rast zemra. Ataj i ka thon Fuad, u dihi, e li tafe udehi, ei li tawakudehi për shkak ka hallë më shumë çka e ka. Adisa shumë ka hallë zemra dherit. Adisa shumë ka hallë zemra. Ana njeriu ti e shavu për shemb, gjithçka nga hallat e tij është halli zemrës. Është mrzi, vetullat, ftyra, është vetëm simptom i asaj që ndodh zemrat. Por ndryshe Zema dhe Zot është krijesori që e ka kallzuani diçka. Edhe ti e sheh për shemb njeriu që është i harreshëm, çka ka? Zemra. Ti e sheh kur e dëgjon veshin i fjalë të mirë, zemrën, e gizon zemrën, ai shfaqim ftyrë, kur e dëgjon një fjalë të hidhur, e i dhron zemrën e shfaqosh ftyrën. Këto orkestrat e lidh Allahu i qelaka vërtet në në Kur'an. Prandaj kan thënë ë dietarët e muslimanëve që kanë vërmëktar shumë prej dietarëve të djuos se oshuajtur zemra fuat për shkak të djegjeve të shumta që i ka. E marrni dëshirë, e djeg, e marrni urrëti e djeg, e marrni mendim e djeg, e bën teatri. Dhe kështu vazo me 1 hartë, miliona hartë deri në në momentat të cilat do të ket në përfundimin e ë eksajbohet. Dhe risa kanë dhan ë gënon dietarë, kanon për shembull, ti e xhejn, ti e xhejn për shembull se një verbër për shembull mund thur poezi më fuqishëm, më praktikshëm në zemrat e njerëzve se tani njeriu i cili sheh. A ka për shembull plot për dietarët që kanë sin të verbën. A më fjal kur i, i dosene, ja ka thënë Allah zot, të ngadan kubikshaj dhe do po. të sënë, zemra e ka pa. Ti për shembull ka njerëz për shembull shurdhë Allah zot ka shkruar nejo, por shkruajn, shkruajn për fjalë dhe poezijeve të zhidu, ku ku ku ikani këto? S'kani ikur. Por zemra e vet, nga përshtimet e shumta, apo a, i ka pa këto, këto këto mendime, këto ide, këto gjëra të cilat për shembull i përshkruajnë në në Siciliane, si në veprat, në veprat e veta. Andaj vetë, kjo është më vonë çka ka ardhur në Xhune Arabe. Pra është thujt, më shumë ti me emrin qalb, e cila ka di kuptime. Kuptimi i parë është se ndi kryesorin diçka e e dita është për shka krotullimeve të shumta dhe e treta është quajtur zemra në Kur'an fuad për shka se aty digjen gjërat aty digjen digjen gjërat dhe aty është vendi ku ku ndizet diçka aty është vendi ku ku ndizet ku ndizet ë diçka tani vim te pjesa vëzer e cila është shumë e koklavitur kok e ngushtë labirent o po shpresojmë që dalim në selamet të kuptimit a uh, për qen zemë apo plasin zemë? Përse qen zemë apo plasin? A është kjo zemra që ta kontrollon doktori? Kjo zemra ku është e lidhur me arteriet, edhe me damar, ku përqohon gjakun dhe pompon. Gjak merr dhe jep, merr dhe jep. E cila por shkruhet si organi kryesor i njerëzit, nëse therrat ajo është në rrezik jeta e njerëzit dhe më e rrezishme, megjithse tani miksia uh, ka së lidh shumë organe të tjera sa të janë të rëndësishme në pjesën e, e njeriu të për shkak se tani më e dini se mjekësia ka arritë me e ndru dhe me e mbart një zemër të njeriu i cili domon rrezikohet për jetë, me e marrni zemrën tjetër dhe me ja vendos atin. Gjosh debat tjetër, mirë po. A e kemi na për qëllim vezën me zemër, këtë organ apo jo? Fillimisht rezalt, a është për qëllim zemra ky organi që kanë njëjohet? Pasaj do të vijmë se ne nuk e kemi për qëllim permësimin e rregullimin me anë të arterieve çarkullimin e lirshëm dhe të shëndetshëm të gjakut. Por baz për qëllim është çfar? Që kjo zemra. Për shembull, kemi ë uh, kuptimin e zemrës në terminologji në dy kuptime. E para, prej kuptimeve është kjo organi Apo kjo organ i cili, kjo gjumëtyr e cila është në brendin e njeriut, në gjoxin e njeriut, nga e majta e vetë, e cila pompon gjak, merë gjak, është e lidur me arterjet, e kështumerat me damarët e njeriut, ka, dëmonën, pozicion një që ka edini dhe format një që ka është i njorë, mo tani mo s'kemi nevoj me, me përshkujt përshkak inqizime dhe fotografive, kejtë edim se si është zemra e njeriut, e cila është e vendosun gjoxë. Kjo është kuptimi i parë i zemrës. Kuptimi i dytë i zemrës, acela është, kanë thënë kështu, dhe kjo është mënyra si për ta kuptuar këtë. Kanë thënë është një sën i holli që e ka vendosur Zoti në brendin e njeriu i cili apo e cila jo është e lidhur me zemrën me lidhje të fuqishme, nuk ka mundësi me uprek. Nuk ka mundësi me me uprajt dhe dyja vëza për kuptimin e kanë ardhur në fjalitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A di di pa shka nga Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Nu'man ibn Bashiri radhiyallahu an se ka thënë alaihi salatu sallam ela wa inna fil jasad mudghatan idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ela wa hiya al qalb. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Më të vërtetë në trupin e njeriu është një copë. Dhe kjo gjymtyrë është një copë. Nëse rregullohet kjo copë, kjo gjymtyrë, kjo organ, krejt trupi rregullohet bashkë me ta. Kollo, krejt trupi. E nëse prishet kjo organ, krejt trupi prishet me ta. Ka thënë Alaihi salaatu wassalam, ela wa hiya al-qalb. E çfarë mund të jetë ja tjetër posa vera? Posa vera. Hadinë ka të shpedu imam Bukhariu dhe imam Muslimi Hadinë tjetër Tësë në kanë zherë imam Bukhariu dhe imam Muslimi Nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam Nga Enes ibn i Malik radhiallahu an Se pengamberi sallallahu aleyhi sallam jibriil, al -salam, duke çen, I ka ardhë Gjibraili Gjibraili aleyhi sallatu sallam Duk e qenë i vogën Duk e qenë duke lujt me Dostë të vetë kur ka qenë Iri shumë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam E ka marë Gjibraili fa akhadahu fa sarrahu e ka marr dha e kashtri e ka marr ibrahim dhe kashtrim e muhammedes alayhisallahu duke qen fëmi fa shaqqa an qalbihi dhe ya kaqo zemran ya kaqo zemran fa stakhraj al qalbi dhe ka njer zemra jas dhe vëzhë këtu çfar kemi kët hadith çka kështa di sa kemi paralemrim është për shenjën e kiametit po tani e kemi këtu ndo vi paralemrim por A qëka e ka rritë sot mjekësia Për Zhvendosin e zemëz e ndërimin e zemëra Qëka të të të alaihissalatu sëllam Për stëkërëgjë lë qëllëb Yë ka hejbë zemërën Para se muë bëgjë jo vëzër Mi paska zhu dikuj në cish të eke Që qëka fëllë që eke Paska me mëni vëgjë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Thëtë a.s. Fës të kërëgjëmin hu alëqaten E kanë zërë Gjibrilin nga pjesët e zemrës Një një cofë Një gjitë në gjizur Alëqa Fë kale dhe ka thënë Gjibrilin a.s. Hadha Hadhu shëjtani minkë Që kjo në hisja e shëjtanit për tjëje Që të lidhë shëjtanit e ti Ku o gëzët? Nga zemrës Nga zemrës Thumë gësëlehu fi tëstimin dhehebin I zemzeme, le emehu, adehu me bima e zamzamah, ثم لامه ثم اعاده في مكانه. Thota li sallallahu alaihi wasallam, pastaj e ka marr zemrën, ja ka la ntas prej arit, prej oltanit, prej floririt me ujin e zamzameit. Pastaj e ka çhet mndena, e ka fut mndena. Zemra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka vendos në në vendin, në vendin e vet. Këtu do të zgjidh argumenton Argumenton se pjesa krejësorë e njëri ju cilë a vëzën është zemra. Këtu që farë kemi vëzën në këtë kët, uh, hadithë uh, që nga nëzherë imam Bukhari ju dhe imam muslimi, është një debat në mesin e djetarve, kohona kanë barua, por se do të përmenim shumë pak pasaj të ta vazhdojna, është një debat kjo pjesa e cilë a logikon, kjo pjesa e cilë a dëshiron, kjo pjesa e cilë a uh, mërëvendim, kjo pjesa e cilë a thotë po dhe thot jo, Kjo pjesë e cilë e thot edua, kjo të kjo pjesë e cilë e thot nuk edu, ku është? A o njeri me trunin e vetë, a o njeri me zemën e vetë. Prej, gjërave të cilët, ne i kimi trashegut, gavuar, atë cilë, a vëzër, e giri pa njerëzit kërdojnë me të ba me i sharejte, apo njëna e përdojnë a i sharejte, në qu, ullo, del, e shumera. Njerë e përdojnë i sharejte, dhe për nga verë Për nga nësë mësër kër i ka dhëndikujt Regullohu Edhe ka përdori sharejt të qeka po E takuahuna Mërë regullu me dhe vëshmonia qëtu Në e këna trajëgu Gëbim vëzër nga normal nga sistemi përëndimor Dhe nga shkollime që kemi nga e, Do mënë përgjida me sistemi përëndimore Në kur dhëna mi dhëndikujna nuk, nuk i e të mamë Qëka i dhëna E të në qëtu E përse për e mësëm ka dhëmë k Ana shka i dona, ç'ke shmangëria. A nuk u kish kënaqur? Ka plot njerëz këtu e kanë plot, këtu e kanë shprast. Cilën po shiron ana? Ka njerëzën e shkollum, o intelektual, o i majëm. O ma vrat, prat. Së do Allah, së do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Zbanadorim. S'u zërmëmit. Një i thot, po këtu e kish ve? Po këtu e ka, po këtu s'e ka. A ajo çka na sinu, çka na doin a vëzë çtuaj ajo? Kau mund si njeriu nuk e ka nivelin e shkollimit. Për shembull, si dikush, për shembull, ta zonë plot për intelektualëve, por zemra ka plot dashni ndaj Allahut, plot dashni për të mirën, plot urrëtie për të keqën. Sa vlezë prej prej nanave dhe baballarëve, dhe gjeneratave të kaluara. Pa shkollë të mëdha kanë nxjerr njerëz të cilët janë të dëguum sot me dy tre fakultete. Apo gjalit i hah gimnazi, ha çarak. Pse? Se duk, nuk i ofron dashni Nuk i ofron formim Nuk, nuk di me e formu një njëri A ma ti isha përshimu Edhe gjyshet, edhe stërgjyshet Kanë formu njërë o zë, dhe zër Njëri ka formu e Nuk është vetëm anë e intelektual E dhe anë e shkullimit informativ Por shumë o maransi, dhe zër, me urrëgullu shka E takua, ha, huna Ka thëna i sa, që takba janë që tu E jo që tu, dhe zër E shla shtu, ba në këtë darim njerë Në shtu d Ne më në zemrës, jo. Ne dojë më regullu filimi zemrë tona, vëzër. Zemrë tona, jo trunë të tonë. E trunë jo, vëzër. Nëse zemrë është e pasër, i bëhet izmeqarë zemrës. Për dëshira që ka i ka zemrëra. E nëse zemrë a e shprishtë, vëzër, trunë i bëhet izmeqarë zemrës, në ato që ka? E dënë zemrëra. Ja një shembol. Ti e gjem njerën e mirë, i banë një qinë operacione, me e banë një sadaka. Me e banë një vej për të mirë. Apo, për shemull, të e gjendot, tash t'i kam ma vonë, e bajnë atonë, e shepur që më jaka në një, si, një, një punës mirë, aje banë, aje shprizon trunin e vetë për punën e mirë. Ose marë një shemull, një shemull, marë një shpita këtume, një hajdut jë ja kamësi me hije. Jë ja kamësi me, me hije. Ama ky hajdut i xhelit. Edhe një gjeni tjetër, njëtë do më rrug shtëpinë mos s'ja vëdhën. Supozojë këtu, kushia intelektuali i madh, gjeni i madh, edhe ja manet, i shpijes, ka lënë amanet, sotnia i shtëpis, ka shku nuftim. Ka dorëma shtëpinë. I kemi tash dy njerëzit më këtu. Njëri i madh që kushia që s'do më ja vëdh, kushia s'va shtëpinë, edhe një hajdut. Çka kemi këtu, zot? Hajduti ketë planin e ban me tru për më vëdh shtëpinë. Këjshia i mesim shka ban? Ke trunin e vetë e, e shpizon që ishë musti verë dhe shpia Qka dalojnë a këtë vëzër? Ki ka bo plan, ki ka bo plan, këj i mesim, këj i mesim Ama njoni do me verë dhe shpia, njoni zdo me dhe shpia E cila kjo vëzër punë zemrë? Ash punë zemrë Apo, ose supozoj njoni këjshia i kënë e në, njoni këjshia i kënë e në Personi këjshia i tërejtë sa atënë midis Këjshia i tërejtë sa at Kinj nga i diafti do më do më harujt, kin nga i mati do më avjet. Ne çka do lloj në dalloj. Dallojmë me zemra. Haj, tu di ti kanë në, në Kore, ama si kanë zemrat e njëjta. E Zoti i uon gjelë gjelatë dhe çka don me neve. Tru mund më kanon këtnë soi. Tru mund na kanon këtnë soi. Ama nda për shemb, çatu dikon. Domthon me nivele të dallhshme apo i kemi dallimët. Vetëm Allahu nuk na nuk na dallon çështu. Allahu gjithna dallon me zemra. Allahu ndaqsi zemrat. A të da për nga merit, sallim, me se do dal vindra hadithe pe pyqëmerit sallallahu alaihi wasallam, megjithse do të përmbahemi maksimum që ligjërata të jetë jo më shumë se 1 orë, do ta vazhdojmë leinallahu te bareke ve teala, nëse që dërgë kemi të hapur, por gjatë kohë me leinallahu dhe izin e tij, andaj vjen edhe o shumë rëndësi që të kuptojmë se për çëllim nuk është ky organ, megjithse e shinojmë atë organ, edhe aty është një pjesë, një enxizut, të sinallahu xhelaj ka vendosur aty Aty bëhen rëtullimet të dëshirave dhe urrejtjeve Aty bëhet bindja dhe rëbelimi Kjo është përselim të sënëna e, e sinojna Dërsa do të vazhdojmë e lejnë a lovë të bare kjovë tëra Në ligjëratën e ardhme Që ta shojna me argumente Dhe me fakte Se ku e ka venin mendja Ku le gjikojmë në vëzër Si ku që e përmendam A në kryje A këtoj Do të shojmë nga se ku në kanë barua Do të shojmë se Si e kanë pa Djetarë Në fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ga imamat e muslimanëve ku e ka vendin truni, ku e ka vendin logjika, ku e ka vendin perceptimi, ku e ka vendin kuptimi, me çka kuptojnë ata? Ata me zemra me mendë. Ata me zemra me mendë. Dhe pse pasaj ndonë me kuptuinë se ata mund të mos me dash atë? Pse? Do ta shohim elen Allahu te bareke, te bareke. Uta që do të zërosh besë me synjë hire e të vazhdojmë ende me rëndësinë e veprat e zemrës dhe punëve të zemrës derisa të fillojmë me me me me fol për veprat e zemrës me lein Allahu te barekehu ve taala elusim Allahun xhelal gjele xhelalish Allahu zemrat tona ti përmirëson zemrat tona ti drejton ka aj ti ban Allahu te barekehu ve taala zemrat tona të nënshtruara, të bindura ndaj Allahut xhelal xhelalut ta dojmë vetëm Allahun subhanehu ve teala dhe pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem elusim Allahun te barekehu ve taala që Allahu xhelal xhelalu të na mundson që të mësojmë nga libri i Zotit nga suneti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe dietarët e muslimanëve imamut e udhëzimit dhe sunetit Muhamedit sallallahu alejhi wasallam elusim Allahu te bareku ve tala ç zoti onjëllë jlalalu kujtë shekim i çaluar Allahut na shpoblen dhe natosh kemi prej ti dhe kujtë ç kemi gabuar dhe ja kemi huçur ka çem prej meje edhe prej shejtanit eris Allahu ç Allahut na fal aquulu qouli hadha wastaghfirullaha li walakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafururrahim alhamdulillahirabbilalamin